Mami și Teddy se uită la, la noi online, Teddy, la mulți ani. E, se simt bine împreună când am plecat de casă, se jucau e, de vați ascunselea. Deja Teddy umblă, deja se ascunde. E, mâine, poi mâine, are o mașină cu cutie automată. Așa că rapid, repede trece vremea. Oricum am sărbătorit e, cu Teddy prima cu Teddy, prima lui zi de naștere, a fost foarte entuziasmat, foarte... A avut un moment de extaz, de fericire, a fost momentul lui în care... A avut momentul lui de happy, a fost extazul ăla de bucurie, nu trebuia nimeni să, ex... să explice cum să se bucure, să rea... Ii, ii, ii. A fost uh, Teddy uh, bucuros. Bun. Așa, dacă nu i-a zis la mulți ani puteți să scrieți pe Facebook, puteți să trimiteți Uh, cadourile la Ted și Mona, ciocolățile la mine. Eu sunt unchiul care o să transmită uh, ciocolățile lor. Bun, sunteți gata să auziți în această seară cuvântul Lui Dumnezeu? Mă duc în partea aia. Am greșit uh, partea. Uh, sunteți voi gata să auziți cuvântul Lui Dumnezeu? Uh! Și, și aici să mai încercăm. Sunteți voi gata? Uh! Mă duc în... Uh, în partea asta. Bun, haideți să deschidem Biblia la Iosua, capitolul 14. 14, 14. 14. Să citim câteva versete, după care vom, vom intra în mesaj. Mesaj bun, un mesaj uh, puternic care poate să îți schimbe viața. Cealaltă oră. Bun, Iosua, de la, vom citi versetele la 6 la 14, tot timpul vom începe cu versetul 6. Fiul Iuda s-a apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb fiului efune. Kenizitul i-a zis, știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea?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 Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca și în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră.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 fune și a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, calefiul efune, iefune, Kenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi, Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. amin. În Înseamnă aceasta vreau să vă vorbesc în, în câteva minute, 20-30, despre Titlul: țineți visul în viață, țineți visul în viață, țineți visul în viață. Întoarce acel din strână, cel din, din dreapta și spune, țineți visul în viață, țineți visul în viață. Haideți să ne rugăm. Tatăl, vine înaintea în ta în această seară și mă rog, Doamne, ca în tot ceea ce eu voi vorbi, voi comunica din cuvântul tău, mă rog, Doamne, ca tu să mă călăuzești, tu să lași ungerea ta peste viața mea și mă rog, Doamne, ca în timp ce vom asculta din cuvânt, mă rog, Doamne, ca să intre adânc în inimile noastre, nu doar să fim ascultători și împlinitori, să plecăm de... Din această, în această seară, din această sală, acasă, schimbați, Tată, și porniți în pasiune să aplicăm cuvântul Tău cu toată pasiunea și răvna. Îți mulțumesc, Tată, și eu mă rog, amine, ca Tu să-ți faci lucrarea, mă rog, ca înțelepciunea Ta să se dezlănție în acest loc, în numele Iisus, mă rog. Amin, amin, amin, amin. Am auzit o poveste despre un, uh, un tânăr. Tânăr, foarte tânăr, clasa șaptea. Și acest tânăr era la oră de uh, sociologie și profesoara i-a spus în felul următor uh, Ce vreau să facem? Vreau să facem ceva diferit uh, astăzi. Și acum fiecare dintre voi scoateți o faie de râtie, ok? și aș vrea să vă desenați, să, să vă exprimați, să vă descrieți visul care-i visul vostru? Fiecare îl schimb, să fie un pompier, vreau să mănânc mult, mult, mult fără să mă îngraș. asta a fost eu. <laughs> visul meu când să mănânc cu tub din ăla de pompier ff, și să nu mă îngraș. Lucruri care am realizat până la 23 de ani. Bun. Uh, și acest, uh, acest tânăr... Uh, Ionot, să zicem că îl cheamă. <laughs> nu, nu vreau să insuniez nimic, a? dar acest, acest tânăr începe să-și descrie uh, visul lui. Și a început scrie, să scrie: Vreau să am 200 de hectare de pământ, vreau să-mi crezi cai. Vreau să am o fermă, vreau să am uh, o călărie. Uh, și a început, după aceea, vreau casa mea să fie de o de metri pătrați. Vreau să am cameră pentru numai a depozitat ciocolata. Vreau să am o cameră numai, de fapt, un frigider în care să mă duc prin el. O cameră frigorifică, nu frigider, cameră frigorifică. Carne de toate mezeluri, brânzeturi, ciocolăți, deserturi. Începea, începea să-și descrie visul lui. O cameră cinema cu proiector HD, 20.000 de lumeni, uh, chestii tehnice foarte clare, vreau să am șase camere. Fiți atenți la șase. Dice ce șase? Pentru că a avut și șase cai. Bun, dar uh, uh, o căruță și cu șase cai. Bun. Și început să descrie toată casa și, uh, și împrejurimile și animalele care vroia să le aibă și mâncarea, depozit, hambar. Cam așa și-o descris frigiderul. Lați seama cât ce pasionat era de mâncare. Și la sfârșit, după ce își descrie visul, își pune visul pe hârtie, după își pune totul, toate dorințele inimii lui, visul lui, zădrim. Merge la predă foaia la profesoară și asta e visul meu. După două zile după vin, vine profesora din nou și toți își primesc lucrările. Și îi lucrările, lucrările. Ei, la el, când ajunge și ia lucrarea, patru. Patru? Cum adică patru? Na, nota patru. Și și îl pare și după nota acolo, Vine, te rog să vorbești cu mine. Și vine, dar zice patru, Ma. Mă ienuți visul pe care tu l-ai, irrealist. 200 de, de hectare de pământ. Unde vrei? Unde te crezi? În Wild West? Nu se poate. Vrei un cameră cu numai ciocolată? Ce te crezi? Da, niciuciuie. Deci, ca să expliceți, nu nu se poate. Irrealist. Și du-te acasă și dacă tu vrei să schimbi visul și pui un vis mai realist, îți dau o notă mai bună. Mergi acasă, Ionuț, la taică să-i spune Mă, tatia, sunt sunt a de care treaba uh, Profesorul ăsta mi a dat patru Dice, pentru că știu să visez Nu știu, și-o zi, explica, mă, Dacă tu vrei să schimbi visul, e decizia ta Eu te, te susțin, dar e decizia ta Tu va trebui să decizi Se gândește acest Ionuț, timp de două zile vehement la această problemă Să schimbe sau să nu schimbe visul În sfârșit... Uh, cu inima-n luat o decizie și merge la profesoară următoarea zi. Și vine cu, profesor, vine cu foaia, lucrarea la profesoară, i-o pune pe masă și zice, tu poți să rămâi cu patru, eu o să rămân cu visul meu. Și-o ținut visul. Și-o ținut visul viu. Indiferent, o întâmpina tot felul de opoziție și probleme în viață, visul lui eu a fost viu. Și-o zis, nimeni... Nu o să fure visul meu. Acesta a fost micuțul Ionuț în clasa a șaptea. Și în aceeași circunstanță a fost domnul Caleb. Caleb, cu toți știm, ca să descriu puțin contextul istoric, biblic, în care uh, am citit acest pasaj din Iosua, capitolul 14. Știți bine despre poporul evreu, poporul israel, știți, toți știți ce s-a întâmplat. Iese din Egipt, ajung în, în fața. Cananului și Moise trimite 12 scoade. Să analizeze Să cerceteze țara Canan, să vadă, băi, e posibil Dumnezeu ne-a promis, da, e posibil Ce se întâmplă? 40 de zile Ei scodesc țara, vin înapoi La Moise Iosua și Caleb Zic în felul mătos, se poate Putem cucerii, nu contează Uriaș, dar Putem cei la 10, nici, nici vorbă, nu se poate, e posibil, e giganți, e-s gorile, e balene de oameni. Nu putem să cucerim această seară. Ce-o dus spaimă în popor și toți s-o descurajat, da, mă, nu putem, nu putem și gata, s au dus. Și ce-o zis, pentru că n-ați ascultat de, de, de promisiunea și porunca mea, ce o să vă fac? Dumnezeu, 40 de ani o să... Mergeți la o plimbare prin pustie. Vedeți dai seama? 40 de ani. Și a fost interesant că o. Tot așa pomezi 40 de ani. În cercuri. Vreau, 40 de ani că mergi în cerc un an, doi, nu 40 de ani. Și 40 de ani o mergi, de ce? Pentru că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu de promisiune al lumea, nu au crezut în ele Ei, după 40 de ani după, după ce au murit toți din generația aceea în afară de Moise, Iosua și Caleb, care au crezut după aia Dumnezeu îi spune ok, acum sunteți pregătiți să intrați în țara promisă și îi spune asta și întreaga noua generație care s-a ridicat generația veche, toți murise, da? în Egipt, noua generație care s-a ridicat Dumnezeu spune: acum e timpul vostru. Și intră în Ierihon, înconjoară cetatea, zidurile cad, formate victorie după victorie, timp de 5 ani de zile. Ei câștigă, bătălii, bătălii și înaintează și cuceresc cu un teritoriu mare, nu tot, destul de mare, din țara Canan. Și ajung la momentul împărțirii, erau 12 seminții și ajung la momentul când se împartă, să se, se împartă între ei, între cele 12 seminții țara care cuceriseră timp de 5 ani de zile. Suntem la momentul acesta. Și la momentul acesta când Caleb își aduce aminte de promisiunea, aduce aminte de promisiunea lui Dumnezeu, căreia i-a promis Hebronul. Vă dai seama, după 45 de ani își aduce minte. Acum, eu cred că putem învăța uh, multe de la Caleb în această seară. Acum, vedem am contextul în care... Și aș vrea să punctăm patru uh, principii, patru lucruri de care putem învăța de la Caleb și veți vrea, chiar, chiar, chiar mă gândeam, în timp ce uh, citeam și mă pregăteam, gândeam, mă gândeam, ce vremuri trăim astăzi și ce vremuri erau atunci cu săbii, deci toți în era cu sabie după el, înainteau, omorau, distrugeau. Acum altă vreme, mult mai ok. Dacă ca și lider spiritual atunci trebuia să te bați, trebuia să tai mâini, capete, trebuia să te ai parte din 300. Acum ai altceva. Mă gândeam, fiecare și știți fie mă gândeam, așa mă imagineam oare la ce erau buni unii oameni astăzi în vremea aceea. Poate nu toți știau să mânie sabia, dar știți ce a, e, o chestie interesantă am aflat este emisiunea aceea Paul mi-a zis, doctorul Paul este emisiunea nu nu știu cât de modul prin care oamenii au murit și la metoda aia, în, în emisiunea aia, o vă dați seama, nu vine să cred dar există posibilitatea și beșina poate să fie o armă letală beșina poate să fie o armă letală și ce s-a întâmplat, așa de tare s-a beșit când o luat, să s a aprins beșina și omul ars de viu. Și omul murit din cauza... Acolo, vă dați seama, la, la motivul uh, cauza morții, beșină uh, explozivă. Mă gândeam că poate și Caleb și popole, în timp ce înaintau aveau infanterici beșinoși. Și pac, la înaintare, toți? <laughs> și bang. Bun. Astăzi nu vom face astfel de lucruri și nu vom. Uh, cine știe ce metode erau folosite mai atunci? Tot ce stunap prin cap foloseai. Unii, cine știe, poate, pf, erau. Uh, ești de meserie. Bun. Um. <gângătări> da. Dar în seara asta vreau să învățăm și vreau să mă rezum la patru lucruri care chiar putem să extragem din viața lui Caleb. Chiar putem să extragem. Și să învățăm este, Am o despre un studiu Care s-a realizat la 200 de cei mai bogați Cei mai tari, cei mai influenți oameni din Statele Unite Cum ar fi top, cum aș ști că au scos top 500 Dar acum să zicem top 200 în state E altceva, top 500 în România Fiecare ceva sute acolo în miliarde se vorbesc Top 200 în state s au făcut un studiu și fiți atenți ce au uh, concluzionat acest studiu oamenii care, care au făcut cercetarea asta oamenii de mare succes s-au descoperit că toți cei 200 de oameni au avut un numitor comun fiecare a visat vise mari și-au stabilit ținte și s-au concentrat să realizeze acele ținte mă gândesc mă întreb, te întreb, mă întreb pe mine, vă întreb pe voi întrebați-vă pe ceilalți care-i visul tău? Întrebați-vă, care-i visul tău? Ce vise ai tu? Care sunt promisiunile Dumnezeu pentru viața ta? Vreau să spun că Dumnezeu are un plan, are un vis pentru fiecare dintre voi. Și nu e un vis din al chici, mic, acolo, nensemnat, să zic că oh, mă chemași pe mine să, să fac curat în baie, să țin curat covorul. Mă chemați să bat covoarele. Nu. No. vise mari. Și știu că Dumnezeu vă a vorbit, și știu că Dumnezeu știți ceea ce Dumnezeu vă vorbi fiecăruia în inima voastră. Și în această seară, simt că Dumnezeu vrea să facă ceva, simt că, simt că putem învăța multe de la Caleb, care timp de 45 de ani, 45 de ani, zăi seama, 45 de ani și-a ținut visul în inima lui visul de a cuceri Ebronul Ebronul nu era un un deal cu floricele și, nu, Ebronul era, un, un, era cetăți întărite erau giganți erau, erau uriași acolo era cea mai, cele mai, cea mai grea cetate de cucerit la 80 de ani What? Hai, give it to me sunt gata Așa că vă spun un. Am, uh, am auzit despre o, zi, o, o zicală, un enunț care Wendell Smith uh, spunea desi ori în predicile sale, el este pastorul fondator al The City Church, este tatăl lui Judas Smith. unii știți. El zicea în felul următor, ar trebui să faci ceva atât de măreț încât să-i fie rușine lui Dumnezeu să nu intervină la cererea ta. Să faci ceva atât de măreț. Încă să fie rușine lui Dumnezeu să nu intervină. Și-a trăit viață după deviza asta, asta era unul de devizele lui. Și iată că mă uit la voi și mă uit la mine și mă gândesc câtă vise mărețe Dumnezeu a pus în inima noastră ca și tineret. Și de multe ori le îngropăm. Sau de multe ori uităm de ele Sau le neglijăm Sau ce, au fost a, a fost, a fost, acum două luni Au fost un an Atunci a fost, am fost și eu puțin înflăcrat, pasionat Acum am... alte vremuri, alte, alte sezoane, Au trecut Și ai neglijat acel vis Și te zic, poate ești în această seară Și te eu nu am niciun vis Perfect, Dumnezeu, astăzi o să da un vis Visul lui pentru viața ta și sunt patru lucruri care vreau să învățăm de la Caleb După care mergem și mâncăm în mâncarea bio în lucii Primul lucru, ține visul viu în inima ta Ține visul viu în inima ta Ține-l viu Dumnezeu ți-o vorbit ceva, ți-o promis ceva Ține-l viu. Și știu cum face asta? Uitați-vă la Caleb, cât de pasionat vorbește. La 85 de ani! Încă vedem pasiune. dăm dăm Dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul, dăm-l! În, în traducerea ortodoxă zice: Îți cer acest munte din mâna ta. Îți cer dăm vedem această pasiune, era încă viu și te, mă, mă întreb oare, cum și-o ținut visul 45 de ani? mă dar au trecut mult timp și-o ținut viu. Știți de ce? E important ca visul să, să, să l pui tot timpul în fața ta. Tot timpul să pui foaie de rătie, să notezi, ăsta e visul meu, vreau să devin doctor, ăsta e visul meu, vreau să vin om de afaceri care să afecteze națiunea română, vreau să fiu politician, vreau să fiu prim-ministru. E important să-ți pui, să-ți-l verbalizezi și nu mai verbalizezi, să-ți-l scrii, să-l pui pe birou, pe, pe, pe, pe frunte, în baie, oriunde, să fii înconjurat, să-ți ții visul viu. Știți, un lucru care mă deranjează mult e că văd foarte mulți tineri, mă uit la ei și ei cred despre ei înșiși, în în, în în siși. My God, nu, ne ajută. Cred despre ei în e Ok, Christ, în și. Bun. Cred despre ei înșiși, bă, there we go. Că nu pot. Și Dumnezeu, adică, vrei să spui că Dumnezeu zice că tu poți și tu zici, nu pot. Cum cine e mai puternic? Cine mai. A tot tu sau Dumnezeu? Acum, dacă Dumnezeu zice că tu poți, prin El tu poți. Dar de multe ori când vorbesc cu mulți tineri, stau și mă uit la ei și mă gândesc Tu chiar nu crezi că poți? Tu chiar ai uitat promisiunea lui Dumnezeu? Chiar ai uitat visul? Chiar ai uitat ce ți-a vorbit Dumnezeu? Uitați-vă la Caleb cum își aduce aminte, acum sunt 45 de ani -ți, Mai îți aduce aminte, sunt atunci când Dumnezeu ne-a vorbit? Bă, Caleb, au fost acum 45 de ani sau? So? Și ce? În fiecare an o crezut. În fiecare zi o crezut. În fiecare ținut viu și s-a rugat și-a mijlocit pentru acea promisiune să se întâmple în viața lui. Și l-a ținut viu. Ăsta a fost Caleb. Un, un dintre eroii mei. 45 de ani. Și în sfârșit au venit momentul și când au zis, vreau... Ce Domnul mi-a promis mie? El a visat momentul acela. Pentru că a ținut visul viu. Nu l-am îngropat? Mă la Dumnezeu, te-a chemat mă, să, să, să conduci, să ai o afacere care să, să aprovizionezi biserica și să, să crești împărățialul. Dumnezeu, Dumnezeu te-a chemat să fii uh, uh, uh, doctor, te-a chemat să fii evangelist, te-a chemat să fii ajutor social, te-a asistent. Ce s-a întâmplat? Știi de ce mulți nu își ating ținta? Pentru că nu țin visul viu în viață, în inima lor. Uai, dar am visat și că dorința mea și promisiunea mea să ajung uh, lider de laude și închinare, să încep să am formația mea, să, să am albumul meu de muzică, să, să am afacerea mea. Foarte fain. Știți ce? Din sondaje, din... din, din, din, din din studii, toți oameni de afacere, toți de succes au un, un lucru în comun. Perseverență. Știți, zicea perseverență pentru că în mintea lor, în inima lor, visul e viu. Aduceți aminte de, de Sanders, e, ilustrație care te tădea, KFC, cu toți ați mâncat, nu? Toți ați mâncat KFC. Că face... Nu, da. Double booster, ce e mai bun pentru... Dacă vrea cineva să-mi l cumpere, e ok. Accept. Nu, chiar accept dacă vrea să meargă cineva cumva să cumpere. Bun. Uh, Sanders, da, de câte ori amers la o restaurante, tu o să zic nu, nu, nu, nu. Acum, trebuie să, trebuie să ai visul viu în inima ta să fie respins de o ori. Chiar trebuie să te nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu de seama, putem continua. Nu, nu, nu, nu, nu. Și abia am făcut 20-30 de nu. Dar apoi s-auzi la un rest restaurant, de restaurant de restaurant Nu, nu, nu, de o mie de ori. Și totuși el au De ce? Pentru cu visul viu în inima lui. Țineți visul viu. Aduți aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Nu le uita. Nu le da uitări notează-le, scrie-le, pune în fața ta să vezi, asta e ținta mea, asta e direcția mea, nu pierzi timpul, ce facem? Ca și ei. A, ce facem? azi mâncăm semințe, mâine uităm la un film, păi mâine ce faci? Da, măi la... mă joc cu fotbal, nicio țintă, nicio direcție, Dar mea, la visul tău, eu vreau să fiu afacerist. Și tu mănânci semințe? Te joci jocul? Pierzi timpul? Nu-i visul viu în inima ta. Nu spune. Nu te cred. Caleb. Tot timpul era acolo în inima lui. Numărul 2. Trebuie să fii gata să lupți pentru visul tău. Trebuie să fii gata să lupți pentru visul tău. Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu aruncă visele în brațe de tale și spune, și spune aici visele. Intră în ele. Super. Da, da, da, da, da. Ești câștigător. Nu, nu, nu. Nu se întâmplă asta. Vine cu multă transpirație, vine cu multă muncă, nu vine prin ești campion la mâncat semințe, nu. nu, nu așa o să ajungi la, la țintă, nu așa o să îți împlinești visul, nu se va întâmpla asta. Trebuie să muncești. Nu o să vină de la sine, o să... stai și o să le vitezi, lucrurile vor funcționa totul de la sine, vor veni resursele, vor veni oamenii, lucrurile se vor întâmpla, atunci stai și mănânci. Nu, nu, nu, trebuie să muncești, trebuie să spui pui la bătaie. Trebuie să înfrunți mulți uriași pe care i-a înfruntat Caleb. Mulți uriași. Și acum, în mod specific, sunt patru uriași care uh, uh, Caleb i-a înfruntat. Primul uriaș e uria uriașul opoziției. Vezi, ori, ori de câte ori vei încerca să faci ceva nou, vor fi oameni care nu, nu cred că va funcționa. Da, Ale, Alexandra și Bibi au avut o, o, o idee, hai să mergem să dăm, să dăm ceai la persoanele care uh, sunt pe stradă și mor de frig, hai să mergem la căminele bătrâni să-i oferim o, o, o prăjitură, un cea, ceva nou, toți, poate ceilalți vor spune, a, nu, ce, ce, că au destui, au cu, A cu apă, poate să-și termos. Tot timpul când vei face ceva ce poate Dumnezeu, ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă, tot timpul vei avea de înfruntat uriașul opoziției. Aia nu va funcționa. Nu să funcționeze. Și foarte mulți se dau bătut. Foarte mulți se dau bătut. Vă aduceți aminte de ilustrația de pastorul acela din Seattle căruia Dumnezeu a vorbit să înceapă o biserică și nu mai să înceapă să o construiască. Și Dumnezeu i-a dat schița exactă în timp, în vis, a Biserici Și el se trezește, își desenează schița, merge la arhitect, supra-măvedește dar a întâmpinat opoziție de la primărie, oameni, nu veneau resurse, de bani. A, mănare, roz, nu merge niciun... O renunțat totul. O renunțat și paie a mers, mers în afaceri. Zece ani mai târziu, Dumnezeu vorbește altui pastor din Texas să meargă în Seattle, să înceapă o biserică, începe biserica. Și după câțiva ani, Dumnezeu îi dă, o, îi spune să construiască o biserică. Și Dumnezeu îi dă schița și desenează acel postor venit din Texas, în Seattle, acea schiță și îi prezintă biserice. Și în cinci ani de zile acea biserică ia ființă. La prima întâlnire intră, prima întâlnire este un om în mijloc care plânge amarnic, plânge, plânge. Și deja tot, tot serviciul plângea și deja era la sfârșitul programului, postor merge la ei și spune, deci pot să mă rog pentru tine? Care ce, ce, ce s-a întâmplat? Și începe să-i spună povestea vieții lui că acum 10 ani de zile, în urmă cu 10 ani, el a primit aceeași schiță, identică, și-a dus schița următoarea zi, care el a desenat -o și era 100% identică cu schița care a primit o primit acest postor din Texas, care, a dumnezeu a vrut să-mi au întâlnit puțină opoziție și au renunțat. Dar nu Caleb. Nu Caleb. Îl vedem încă de la început, când o trimis Moise să se scodească țara, să -i cerceteze. Cum -i? e? îs uriaș, uriași, îs cetăți întărite, îs oameni mari, foarte greu, dar Dumnezeu cu noi, hai să mergem. Opoziție. În visul tău vei întâlni uriașul opoziției. Ce vei face? Modul în care tu vei răspunde la acel va determina când sau dacă vei intra în visul tău. Vă spun ceva, visul și lucrarea care Dumnezeu te-a chemat se va împlini. Se va împlini. De tine sau de altcineva, dar se va împlini. Ce fain ar fi să se împlinească prin tine. Nu? Vezi, țara Canan era destinată părinților. Generația Iosua, nu neapărat generații Iosua, care au fost Iosua, nu, părinților, dar ei n-au intrat, ce? Pentru că au întâlnit opoziția și n-au trecut mai departe. Numărul doi, uriașul eșecului. Vreau să spun că când Dumnezeu a dat visul acestei biserici tatălui meu, să nu credeți că a fost așa de simplu, Pământul, primit-o. Veni primarul, Teodor Ciciu, te rugăm, ia acest teren, fă ceva cu el. Nu avem nevoie de el. Fă, laptenis, ce vrei, numai... ia-l de pe mâna noastră. Nu. Nu, nu, nu a fost așa. Au întâlnit multă opoziție, multă opoziție. Numai familia noastră știe cât s-a luptat Tatăl nostru pentru a avea acest teren, pentru a construi clădirile. Vedeți că în visul și. Biserica aceasta, Dumnezeu a născut acel vis în inima Tatălui meu. Până când a reușit să îndeplinească ceea ce Dumnezeu a chemat, a întâlnit multe opoziții și vreau să spun că mulți tineri, mulți oameni nu ajung să împlinească visul lor pentru că întâlnesc opoziția și se opresc. E prea greu ca și acel tânăr, ca și acel pastor, când Dumnezeu a spus să construiască biserica, a, e prea greu. Nu, nu, nu, nu pot. Uriașul eșecului, de multe ori când vrei să faci ceva, îți spune acum, vei ieșua de multe ori. Vei da greș, pentru că noi greșim, o dăm în bară, dar ca și creștini suntem chemați să ne ridicăm, să ne scuturăm și să înaintăm, să mergem înainte. Și vezi, această putere nu o primești de la tine, nu o primești tu, tu auto-te auto... Te auto îți crește puterea de la, de la sine. Nu, asta o primești de la Dumnezeu. Și acest uriaș, de multe ori, mulți pun uh, Dumnezeu te-a chemat, poate să fii un face, dar ce pot eu, o să știu că o să dau greș, știu că o să ajung în eșec. Voi știți în, în America, în medie, ca o firmă să dea succes, știți de câte ori dă faliment? De nouă ori. În medie, unii au de 20 de ori dat faliment cu firma lor, înainte ca să aibă succes. Vedeți, uriașul ăsta, eșecul pentru ei, nu a fost un impediment, nu a fost o problemă, dar de, pentru noi de multe ori îi, nici pentru Caleb nu a fost. Fapt o dat, dat o îmbară cu iscoadele alea, o greșit 40 de ani, a fost poți să zici ca un eșec, dar pe el nu l-au dărâmat. Pe Caleb nu l-a dărâmat. El mers înainte. Pentru că nu i-a fost frică de eșec. Deloc. Veți, în viață vom avea eșecuri. O să greșim. Am păcătuit, cu toți am păcătuit. Dar acest uriaș ce încearcă să facă, după ce greșești, încearcă să te dărâme și să încearcă să te țină acolo jos. Tu acolo te să stai. Nu poți, uite, eș ești un eșec, nu vei reuși, nu poți. Păi cine a zis că pot? Prin Hristos pot. Vedeți, atâta timp cât înțelegi că în tine este un campion, că în tine este campionul campionilor și tu ești câștigat prin sânge lui și bătălia și totul s-a terminat, ești câștigător de drept. De fapt, trebuie să iei ce-ți aparține. Uriașul este șecului. Vei da în eu am dat-o bar, eu am greșit de multe ori, dar vă spun ceea ce, ceea ce te face să ajungi și să împlinești visul este să, dă, să, să, să, să, să cucerești acest uriaș al eșecului, indiferent că dai greși. Mergi înainte, de ce? Pentru că e harul lui Dumnezeu peste viața ta care te propulsează. doar trebuie să lași, doar trebuie să te, te, te, să te supui lui, să lași ca el să vină peste, peste viața ta și să vezi vedea ce putere vei primi ceea ce se încred, Domnul, vă face mari mare mari Prof. de ce trebuie să ne gândim la, la, la nivel jos, de ce trebuie să ne gândim doar la nivel mic, vreau să am o micro întreprindere, o micro de ce nu macro Tatăl, tot timpul era macro. Gândește-te mare. Să afectăm națiuni. Tot timpul când, când vedem pe Dumnezeu, când vorbește în Scriptură, vorbește doar cu noțiunile acestea. Cetăți, națiuni. Cetăți, națiuni vorbește doar de un bloc. de Nu, la nivel mare. Și dacă astăzi ai gândit, ai visat poate la un nivel mic, te provocă în această la un nivel mare, macro. Pentru că cu Dumnezeu, Poți totul. La nivel mare. Dumnezeu ne cheamă la vise mari. Dumnezeu ne cheamă să visăm, să visăm pentru România. Să visăm nu numai o formație, formații, televiziuni, a, a, a, a, oameni de afaceri, politică, part, deci să fim, să gândim la nivel mare și știu că mulți dintre aici, dintre cei prezenți, voi care sunteți aici, Dumnezeu, vi-au dat multe vise mari. Dar, dar poate s-a fost frică să le crezi. Eu în politică -l -l -l, nici nu știu să vorbesc. Eu, afacere, cum primez 10 lei tătătăt, numai pe turbo, gume și Mac și KFC, numai să nu am bani în buzunar. Eu. Nu de Alex. <laughs> Eu. Uriașul eșecului. Numărul trei, uriașul leneviei. Uriașul leneviei. Vedeți, majoritatea oameni nu realizează, nu realizează, nu operează în potențialul lor, lor maxim. Vedeți, ca să realizez Ceea ce Dumnezeu de a chemat și visul meu pe pentru viața ta Nu pot să stai Nu poți să stai și să mânti semințe Nu poți să stai și să Stai relax Am muncit azi trei ore pe zi Trei ore mă dan Trebuie pauză de ceai De cafea, de biscuiți De milca S -s -s, trebuie Să iau încet, mă, nu pot să Opt ore pe zi După aceea să mai mă gândesc Să mai mă să mai și studiez Biblia, prea mult ce? O semânță, băieți de la bloc, un film, e ok. Am câțiva oameni, mă întrețin, îi bine. Și știi că mulți mult să mulț, mulțumesc cu bine, e bine. Am un salar de 12 milioane, e bine. Și dar stai mă că Dumnezeu te-a chemat să realizezi lucruri mari, să influențezi oameni, să extinzi împărăția lui Dumnezeu. E bine, Dane. Am o garsonieră, stau într-un apartament, e ok, e bine. Mă mulțumesc cu atât. Dar, păstăi, mă, mă, dar Dumnezeu, țin minte când Dumnezeu ți-a vorbit seara de la tineret, că vrea să te cheme să fie evangelist acolo, te-a o face, să fii doctor, să, să, să, să ai o chipă de fotbal. Să... Ce s-a întâmplat? E ok. E bine. Nu trebuie. Și văd foarte mult. asta acum aș putea să scot și să... Bă, da am zis double booster. <laughs> <laughs> e double, știu, știu, știu. Incredibil, mă Double booster. There you go. Vrea, vrea... Nu, nu, nu, nu. Nu pune întrebarea asta. Cine vrea? Nu, că nu o să fiți atenți după aia. O să ține aici... Să țin așa, tot știu că vă uitați la mine așa. <găștii>? Știi? Dar bun, cum miroase bine. Ok. Um... Da, trebuie să termină ca să pot mânca. Apropo, voi, cu cât v-am spus, eu spus când, când eu predic, cu cât o să ziceți de mai multe ori, amin, așa e. da, o să termin. Dar n a zis nimica. Și eu nu înțeleg, poate voi chiar nu înțelegeți. Încearcă să explic și să explic din nou și din nou. Nu înțelegeți? Uriașul eșecului. Hai să vă explic, așa că ziceți asta, amin. E. Yeah! Sau și un e. Yeah. E ok. Cum vreți? E ok. Uriașul lenevie. Vă spun ceva. Ca și oameni care vrem să vreți să realizați și să împliniți visul, nu, nu poți. N-ai timp să fi leneș. Nu ai timp să fi leneș. Trebuie să fii activ, trebuie să lucrezi la visul tău, ți-ai ți stabilit niște obiective, niște ținte, asta voi face, te evaluezi lunar, ce n-am făcut, ce am realizat, ce nu am realizat, de ce nu am realizat ceea ce m-am propus. Dacă vrei să-ți atingi, să-ți atingi ținta, obiectivul, visul. Ce fac? A, ah, o să mă un joc pe calculator, hai mai ne uităm la un film, chem prietenii, what? Și tu vrei să realizezi visul. Ce-ai făcut în luna care a trecut? În visul pe care Dumnezeu... -a, în promisiunea care Dumnezeu ți-o ți dat. Ce-ai făcut în luna, în luna care a trecut? Dar e numai o lună, Dani. What? O trecut 12 ime dintr-un an. Două luni au trecut o șesime. De ce? De ce? Tindem ca și oameni să fim leneși. De ce, Adi? Știi de ce? E bine. Nu să stai, să mănânci un double booster, să e, e, e bine, stai în așa, nu faci nimic, nu, nu cumva, nu cum... Și pentru că el e bine, acest uriaș al leneviei îi mănâncă, îi roade, Alex, îi roade. Visu. De uriașul încercării, ultimul uriaș. Nu pot să imaginez prin câte a trecut Caleb în toți acei 45 de ani. Nu pot să imaginez prin câte încercări a trecut el, de câte ori a fost încercat visul. Probabil mulți o și să câit, bă, hebronul ăla, bă, chiar crezi că o să-l mai cucerești vreodată? Da, o să cred. Da, sigur. Au trecut uh, 30 de ani. Și poate de multe întrebări. Doamne, și poate întreb, Doamne, când mi-ai promis asta, asta, asta, dar când? Că deja am 28 de ani, deja am 16 de ani. Când, Doamne? Băi, ai 16 ani, like, chill! Că. Vă spun că acest uriaș trebuie să vină în viața ta. Trebuie să vină. Ca și familia am, am, am, am experimentat acest uriaș în viața noastră, în viața familiei noastre și vă spun că de multe ori te întreb, boam, de ce... Și înveți că în Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu, în Dumnezeu există acea cutiuță, acel departament, nu știu. Când efectiv nu știi, nu vezi. Pentru că, vedeți, și de multe ori, cum sunt și eu foarte analitic, foarte rațional, vreau să înțeleg de ce, cum, pentru ce, de ce. Și îmi pun multe întrebări. Trebuie să înțeleg și trebuie să fiu, trebuie să accept faptul că Dumnezeu știe. Chiar dacă eu nu înțeleg, nu văd imaginea din ansamblu, Dumnezeu o vede. Și de multe ori vin încercări în viața noastră și înțelegi, Doamne, la de ce? Și vin să se încerce visul și zici, oh my God, gata, suntem, acum chiar n-am nicio șansă să am emisiunea mea la televizor, nicio șansă. Pentru că zici, no way, e prea greu. Dar aceste încercări de multe ori clădesc caracterul lui Dumnezeu în viața ta. Și te dezvoltă și te cizelează. Și, pe, și vei ajunge după acea, acele încercări să-ți dai seama, mai eu sunt mai mult mai puternic de, decât înainte de acea încercare. Eu sunt mult mai întărit pentru că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre bine. Toate lucrurile. Chiar dacă nu știm de ce a găduit, Dumnezeu știe. Și vor veni încercări, și visul tău va fi încercat de circunstanțe, de oameni, de finanțe, de tot felul de împrejurări, dar atunci se va vedea credința ta. Atunci se va vedea în cine te tu. Mă uit la mulți tineri, tineretul nostru e din 2003, nu te, 2003, 2001. 2001? 2000. Aproape. 2000, da, 2003 am început grupele. Dar din 2000, să zic, am început și pe parcursul la 12 ani, 13 ani, am văzut mulți tineri că, care mi-au spus visele. Știți? Mi-au zis, bă, simt și știam că Dumnezeu vorbit. Dar pentru că n-au știut să înfrunte acești uriași, I-am văzut cum acești uriași i-au zdrobit visele. Și deavul va veni cu mulți uriași în viața ta să zdrobească visele. Uriașul opoziției, eșecului, leneviei, încercării. Dar Caleb, de -aia e unul dintre eroii mei, nu s-a lăsat intimidat de acești uriași. What? Eșecului? So what? Și ce dacă? Știu, am greșit, mă ridic... Mă ridic Omul ne prinde șapte ori de șapte ori să ridică Mă ridic și mă duc înainte totul în Hristos Harul lui Dumnezeu este peste viața mea Favoarea lui este peste viața mea Sunt întărit Sunt împuternicit de Dumnezeu Să merg înainte Să împlinesc chemarea lui Dumnezeu Pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie Și voi căuta împărăția lui Dumnezeu Mai mult decât orice O spun că atâta timp cât voi Voi că căuta împărăția lui Dumnezeu Nu folosele voastre folosele lui și vei căuta să extinzi împărăția Lui Dumnezeu, lucrurile o să înceapă să se miște în viața ta. 3. Țineți inima curată, neafectată de lume. Țineți inima curată. În versetul 7, Niosua 14 zice așa, Eram în vârstă de 40 de ani când mi-a trimis Moise, robul Domnului din Cades Barnea, ca să-i scudească țara și i-am adus știri așa cum îmi inima mea curată. Inima mea curată. Vezi, ca să-ți împlinești visul, trebuie să menți menții o inimă, trebuie să -ți ții o inimă curată. Acum, în, în, în ebraică pentru inimă e folosit cuvântul lebab, sufletul tău. Minte, voință, emoții. Și trebuie ca minte gândurile tale, mintea ta filozofia, paradigma ta trebuie să o menții nepoluate voința ta emoțiile tale trebuie să nu le lași afectate de această lume și știți că și vă spun că foarte mulți tineri nu-și ating, nu ating ținta, chemarea, Și de ce? pentru că nu-și mențin o inimă curată nu-și mențin o inimă curată acum, care e diferența între Moise, Iosua și Caleb? și ceilalți care au murit în pustie. Știți care este versetul 8. Fiți atenți, fiți atenți. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima, în traducerea ortodoxă, au umplut inima cu frică. Cu alte cuvinte, ceilalți în afară de Moise, Iosua și Caleb, s-au -au lăsat influențați de lume și au lăsat inima poluată de lume de gândirea acestei lumi, de filozofia acestei lumi și au fost poluați. Nu o să reușești. Ce? oa biserică, ce mai tăt mere acolo, biserică? Ce tot face acolo? Ce tot săriți? Ce vă tot distrați acolo în față? Ce tot săriți atâta? ce e cu voi? ce baiu? baiul? Ce tăt atâta biserică? tot timpul mere acolo. Mai stai și pe acasă, Mai uite-te, un televizor mai bate o minge, mai fă o flotare. Iosua Moise și Calem, Caleb și-a ținut inima curată. Nu te că de ce uh, ascult, nu știu ce, muzică și te uiți la nu -și, tot felul de filme, mai filme care te influențează în rău, muzică care te influențează în rău. Acum, ca și tineri, noi știm ce muzică să ascultăm. muzica care trece testul 3D, da? 3D îi descoperă textul și autorul, discerne uh, feeling-ul, uh, sentimentul care îți dă, dacă te ajută sau nu, și decide să ascult sau nu. Și cu toate că știm această uh, filozofie, ca și mulți ascultăm tot felul de muzică Citim tot felul de cărți din aștea What? Bă, am citit o carte Am citit, bă, ăștia de fapt Știi că, de fapt, Isus nu înviați Și, de fapt, trăiește astăzi Și, de fapt, lucrurile mai ascunse Sunt niște cavaleri acolo What? Tot felul de imaginații din aștea, Dar viniste Oai, de fapt, tu vii din Maimuță Poate tu vii din Maimuță Eu nu vin din Maimuță și citim și ascultăm tot felul de moș și ne lăsăm poluați, afectați de lumea aceasta. Și pe aie temir că vei înainta și îți vei atinge visul. Vezi, când tu îți menții inimă curată. Mă da seama ce constanță a avut, Iosu, uh, Caleb cale 45 de ani, inimă curată. 45 de ani, in... o frunta cu uriașii ăștia, pachii la o parte pentru ca să-și împlinească destinul. Inima curată. Patru și ultimul punct de astăzi. Doar cu ajutorul Mezeu vei putea împlini visul Lui pentru tine. Doar cu ajutorul Lui. Doar cu ajutorul Mezeu vei putea împlini. Vezi, doar Dumnezeu te va ajuta să îți împlinești vis. Mă gândeam la uh, 200 top 200 din state. Mă. Ăștia au reușit să-și să împlinească visul prin puterile și înțelepciunea lor. Nu? Și mulți și din România. Dar gândiți-vă că noi avem o înțelepciune mai mai presus decât orice altă cunoștință și înțelepciune care putea cineva să aibă. Și noi nu o să reușim noi. Noi nu să reușim? Bă, dar noi avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și atâta timp cât o să te încrezi tu cu Dumnezeu și să crezi, așa cum o zis Caleb, dar Domnul va fi cu mine. Îmi trad place traducerea din uh, traducerea ortodoxă care zice um, versetul 12. Domnul, să ne mai puțin, puțin telefonul, în, în, în, în telefonul, Biblia uh, electronică. Pentru că zice acolo foarte, foarte, foarte tare Iosua, uh, capitolul versetul 12. Fiți atenți cum zice. 14 cu 12. De aceea a ajuns Hebronul Moșea lui Calefiul Iefone până în ziua de azi, pentru că el a urmat în tocmai porunca Domnului Dumnezeului Israel. da, nu acolo vreau să zic 12 a, exact zice așa, care au cetăți marșitari, ultima parte dar de va fi Domnul cu mine îi voi izgoni, așa cum i-a zis Domnul, da, va fi Domnul cu mine El spunea că el știa că dacă Dumnezeu e cu el, nimic nu va, nu va putea să-l oprească. Nada. Știa că ce, când Dumnezeu e cu el, el va realiza lucruri mari. El va realiza lucruri mari. Ioan 16 zice Matei cu Facă-ți-se după credința ta. Vezi, în această seară Dumnezeu uh, și de fapt în fiecare zi ne pune la încercare și îți spune întrebarea, oare chiar crezi că eu pot să fac asta în viața ta? Oare chiar crezi că ceea ce eu ți-am vorbit, ți-am promis, voi putea face? Oare chiar crezi ca și biserică, Salem, că stadionul este aproape? Chiar crezi? Chiar crezi că vom, vom face lucrări mari cu Dumnezeu? Chiar crezi? se spune, facăți ți se după credința ta, în această seară, mă rog ca Dumnezeu să stârnească credința și visuri care Dumnezeu l-a pus în inima ta, să nu moară, să-L ții vii, visuri care e, Dumnezeu l-a pus în inima ta să fii gata să lupți pentru El, să-ți spui să -ți niște ținte, niște obiective, să mergi pe el, să alergi pe el, voi căuta, voi extinde Împărăția al Dumnezeu numărul unu în viața mea, asta voi face, voi înfrunta uriașul poziției eșecului, leneviei, eșe -ă, uriașul încercările voi înfrunta pe toate. Îmi voi ține inima curată și mă voi încrede în Dumnezeu, pentru că doar cu El voi, voi putea împlini visul Lui pentru viața mea. În Ioan 16 cu 33 îmi place versetul acesta și zice în felul următor, în lume veți avea necazuri și poate zic într-adevăr avem necazuri și poate mulți v-ați lovit de necazuri în viața voastră care poate vi o dărâmat v -o pus la pământ visul sau chiar vi l-ați îngropat după experiența asta dar tot timpul e fain darul ăsta dar îndrăzniți în această seară vreau să că simt că Duhul Dumnezeu zice, Ție personal, îndrăznește, îndrăznește, îndrăznește, îndrăznește eu ambirii lumea, îndrăzniți. Haideți să ne aplicăm capetele.